показуючи ямочки на щоках. Вмить розрядила атмосферу. «Надовго?» – запитав Андрій. «На кілька днів. Треба відремонтувати автомобіль, зібрати ліки. Певно, волонтери щось підкинуть в дорогу. Теж треба забрати». «А, може, досить?» – стримано запитав він. Вона вдала, що не розуміє. Розписала мальовничу, яка в неї кімната, який кабінет, які люди, як ще багато треба зробити». Про виїзди на передову вирішила промовчати. Це було її життя, і воно несло її своїм рослом. Після вечері Андрій поїхав відвозити Ольгу з валою додому. Можна я повернусь? тихо запитав на порозі. Хоч поговоримо? Не треба. У мене одна мрія дістатися до ліжка, посміхнулася вона. Очі злипаються. Така собі проста розмова. Він ще мить постояв поруч. «А як ти там взагалі? Нормально?» Він кивнув і швидко вийшов. Перед сном зайшла до Сашка, підіткнула ковдру, провела рукою по волосю, відчуваючи шалену провину. «Вона там? Він тут? Нормально?» «Може, дійсно, оскільки він проситься у весь час забрати його з собою, віддати в місцеву школу, нехай би довчився до літа?» А влітку вона візьме відпустку, повезе його кудись до моря. Але навіщо йому чути, як рвуться міни, гупають снаряди? А якщо з нею ще станеться? Та й взагалі, чи варто відривати його від школи, від міста, від затишку, який підтримує тут Ольга? Адже в квартирі прибрано, холодильник повний, шашуня вчиться, старається. Змінив плани щодо комп'ютерної графіки і готується до медичного. Ламати його щасливе тут? Заради чого? Якщо дійсно станеться з нею щось погане, те, про що там намагаються говорити алегоріями або жартома, він мусить залишитись в цьому затишку, аби швидше здувати біль, забути її, не шкодувати. Вона залишить його в надійних руках, в новій родині. Так складається. Трохи дивно, але хто знає, як правильно. Поки що воно так. «Як ти тут?» – запитала Ельміра і посміхнулася, згадуючи запитання Андрія і навіть не сумнівалася, що почує у відповідь. «Нормально. Помирився з татом. А ми не сварилися. Дорослий хлопчик». Ельміра кивнула. Щось однаково лишалося недомовленим, навіть з сином. Не хотіла розпитувати, як вони тут співіснують, такою дивною спільнотою. Не хотіла чути від нього запитання, як буде далі, адже відповіді на це не мала. Все відійшло на другий план. Це мирне місто і її колишнє життя з барвистими килимками. Якось буде. Потім, коли скінчиться війна. Ма, можна я приїду до тебе хоча б влітку, коли будуть канікули? Я думала, що з'їздимо на море, в Туреччину чи в Єгипет. Скоро відмінять візи, будемо мандрувати, обіцяю. «Яке море? Я що, малий? Я хочу до тебе на війну. Я навчився надавати першу медичну допомогу. І в яблучко влучаю з 10. «Молодчина», – розсійно сказала Ельміра. «Але твоє життя тут. Бачиш, як все складно в дорослих?» «Не спіши рости. Хоча мені здається, ти мудріший за нас. Ти сам все вирішив. Ще тоді, коли привів до нас сестру». Вона посміхнулася. Це був шок». «Для всіх, пригадуєш?» Він усміхнувся у відповідь. «Так, це був шок, який вивів усіх зі ступору. І на правду». Вона поцілувала сина. «Ну, спи. Я й сама ледь тримаюся на ногах». «Ма, я скучаю за тобою». «Я теж». «Дуже. Тепер я буду навідуватися частіше. А згодом і зовсім повернусь». «Коли?» «Коли там все владнається?» «А коли все владнається?» «Не знаю. Поки що не знаю. Треба стояти». Він кивнув, перехопив її руку і поцілував. «Ма, я пишаю з тобою». «Я тобою теж», – вийшла, змахуючи сльозу. Першу сльозу за всі ці місяці. Чомусь там їй зовсім не плакалось. Повернулася назад і одразу подалась до шпиталю. Розвантажили машину, розсортували зібрані волонтерами передачі, ішла по вузьких синіх коридорах, де ліжка стояли навіть у проходах, і ловила себе на думці, що їй тут добре, навіть весело. З нею віталися, обіймали, розпитували, швидко переказували новини, кого виписали додому, кого відправили до Дніпра чи Києва доліковуватись. Пошепки повідомляли, що наші потроху відтискають загарбників з нашої території. Вона теж кидалася в обійми кожному зустрічному, пригощала шоколадом, переказувала вітання і передавала листи. До квартири дісталась, як завжди, о півночі.